tímatalið Filtertímatali Gondorai mína stíri borg því e skyft niður í 4 og er sérkennilegt að hver öld fær sína sjálfstæða taldnaröð. Auðundan þeim var hins vegar óendanlegur. Myrkratíma var í hefðum skipt niður í ímsar aldrir, sköpunartíma, lampaaldir, trjáaldir, og stjörnualdir. En það voru svo langir tímar að það rúmast hugmyndaflýð ekki innan ártala. Það er fyrst með sköpun sólarinnar sem hægt er að fara að telja tíman í árum. Þar með hefjast fjórar eiginlegu heimsaldir sem líka eru kallaðar sólaraldir. Fyrsta öld Vennilega kölluð forndagrin, skamstafað F.D. Atbyrður og ártöl hennar eru óljós, er hún talin hafa staðið í um 600 ár eða frá því að sólinn fór að skína. Fordægrinn voru öld hátygna álfa og baráttu þeirra hinn illa melkor morgott. Og líkur fordægranum með sigri hinn að góðsagnakendu vala yfir morgott í orustunni miklu í öngböndum. F.D. 601 Hér verður anni stuttlega vikið að sögnum fordægrana sem Bilbo þó hafi mestan áhuga á að því leiti sem þar verðuðu uppruna Elronds og númenakonunga og annara hauðingja. Önnur öld skamstafað Ö-Ö Hófst sem glæsitími númenoríkis í vináttu og bandalagi við háálfa. En þegar leið á öldinna fór hinn illi vættur Sáron að rísa upp að nýju og seilast til valda. Þá fekk hann meðal annars dvergana til að smíða máttarbauganna. Lærði að þeim um listina og smíðaði sjálfur hringin eina. Hann var þess og valdandi með falsráðum að númenoríkið hrundi í miklum náttúruhamförum við meðbyggð þessarar aldar. Talið er að önnur öld hafi staðið í 3441 ár, en í lok hennar mynduði alvar og menn svo kallað hinstabandalag og steftu veldi Saurons enn af stóli í mikilli orustu og náði ísildur hringnum eina af honum. Þriðja öld skamstafað þornö var fyrst glæsi tími dúndana þen svo kölluust her númennar sem voru trúir og komust lifandi af úr runni númenna á annari öld en ríki þeira skiptist síðan í norðurríkið Arnor og suðurríki Gondor og síen smáansamman hneiguðu og liðust í sundur en þey áttu fyrst í höggi við norna konginn í Angmar og síðan við Sáron þegar hann reis upp að nýju. En um að loka kapla þeirra baráttur einmitt fjallar í ringadróttinsögu. Ringastriðinu mikla þar sem úrslit fengust fyrst í orustunni og vegjavöllum 15. mars ári 3019 og síðan tíu dögum síðar 25. mars 3019 með eifingu ringsins og hruni Sárons. Þó er ekki talið að þriðja öld hafi raumurlega lokið fyrir árið 3021 þegar álvarnir Gandalfur og þeir Bilbo og Fróði sildu brott frá rökkurhafnum og hafði með sér hinna þrjá skapandi álvaringa. Það var í september en í Gondor er þó meða við að fjórða öldin byrjið 25. mars á því ári. 4. öld skamstafað FÖ hófst svo með glæsi brag hins nýja dóntana konungs Elsas stíks rímtal hierals skamstafað RH nú þar líka taka fram að tímatal hobbita var frábrugði tímatali Gondora þætt saga hobbitaþjóðreinna náði ekki jafn langt aftur og Gondora og meiðu þeir upphaf tímatals við hann atburð þegar Arglefur annar konungur fortanna ríkis gaf sem land vestan Brúnavíns árunar en það var upphaf héraðs sá atburður var árið 1601 að þriðju öld þorn ö eftir tímatali Gondors það kölluðu hobbitar samkvæmt rímtali sínu ár 1 er einkar haganlegt að einungis starfa bæta við eða draga frá slétt 1600 ár í samanburðunum milli þessara tveggja tímatala ósamræmið óx þó um alda skiftin milli þriðju og fjórdu aldar Þá tóku Gondormenn upp nýja áraröð. Þeir kölluðu það þá fyrsta ár fjórðu aldar, F.Ö. En hoppítarhjældu áfram sinni áraröð. Það er R.H. 1422. Um saman burð á tímatalli Gondors og Heras sjáblasiði 1-14 og í annálnum í viðauka B. Í konungaskránum sem hér fara á eftir er sett ártal við nafn hvers konungs eða höfðingja og er þar meðaði dánarár þeirra. Sér kross, mertur framan við ártalið, tóknar hann að sá konungur hafi fallið í orustu eða farist vóveiflega með öðrum hætti. Um teksta konungasagana sem hér fer á eftir er það að segja að beinar tilvittnanir eftir heimildum eru settar innan gæsalappa. Greinilega síðari viðbættur sem gerðar hafa verið í sjálf heimildaritin eru settar innan hortklofa. Setningar án gæsalappa eru styttingar og umskrifanir á langorðum lýsingum að sem tali var nöðsynlegt að hagræða þeim sem skýringar teksta.